Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Good morning to you. pap pap pap pap pap pap pap pap pap pap Unë jam Jayson. Jayson është hapur klubi i mëngjesit edhe për këtë të ende të datës 11 shkurt. Mirëmëngjes Altinë. Mirëmëngjes ieri. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Lorka. Gjetesi. Mirëmëngjes Blendi, që është me mision special. Mirëmëngjes Sari. Mirëmëngjes edhe ju të dashur mish, ku do të qëndodhni? Si jeni ju sot? Unë takoj i bllokuar. E skaqje të kaloj rat kohës, normal. Po bra po. Ti Olta si je? Shumë mirë. Mm -hmm. në formë duhet uh, si <laughs> si <laughs> po me po pra se si më doli ëh pa çuditje Eltie, Eltie po merret me punë shtëpi aty. Po për të shoh se ç'bën aty pastron. Po ndes këto gjërat. Lori ti si e sakt? Mirë, mirë, mirë. Është e shtym, është shtym. Menduesi si si ndryshe. Jam për mirë apo për? Kesh? Ja, për mirë, kuptoj që për, kesh, ku për, për, kesh, për rosh, mirë. Rosh, ja, ja. A, <laughs> shoku ta ta vënë dukje për keq, por ne shoqet që do dam shumë. Tavë do bëj më mirë. Kjo është, sigur. <laughs> Me të është e sigurt. Xan xelozi brenda avoll. Llorish, këtë do e thoya. Megjithatë është vërtetuar që xelozea brenda llojit ekziston më e fortë tek femrat, Lori, sugjeroi Qet. Se diaj që edhe te çunat ishte njëjtë gjë. Ti më. Si sa që fort? Mendoja që ishte te vlezëri, Lori. Vlezëri, vlezëri. Llorish, që vlezërit është më më keq, a? Po pse është më keq, Lori? Po kujtun se duhet të fillom, nuk e di, nuk e di. Duhet të ndërpyetnikshu. Po, si ti digje i vlan, sikao digje i vlax. Është fakt i shenjës. E kap shumë, shumë, shumë të vogël që nuk merret. Mekadë shumë të mirë, nuk besoj se keni konflikte. Nuk kemi. Jo, problemin e kam Maltinim duket. Maltinin Ma e kam. Jo më gjendja. Ne skemi problemin. Olda, olda, hez pizza noi. <laughs> po Altin? Jo, po thoha skemi probleme. Ti dhe Loria as nuk e vën ndyshim ç's keni. Mirë. E nisim zyrtarisht klubin e mëxhesit edhe për këtë të enjte si çdo ditë tjetër nga ora 7 deri në orën 10 në klub BEFM 104 dhe në ekranin e Club TV. Mirëmëngjes.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 Fridrish Ebert Uzioth, prezidenti Gjermanis. Në vitin 1937, greva e pare madhe kunder prodhuesi të makinave amerikane General Motors përfundoj me fitore në sindikatës së punëtorve. Greva 24 ditë që përfundoj kur kompania pranoj të njohë sindikatën e bashkuar të punëtorve të automobilave. Sindikata do të përfajson të punëtorët e fabrikës dhe do të zhvillon të bisedime për rogat dhe kushtet e punës së punëtorve. Në vitin 1953, bashkimi sovjetik në dërpreu mardhënit politikës Me Në vitin 1958, Ruth Carol Taylor u bë afroamerikani e pare cile fëlloj puna se stewardess. Në vitin 1963, Ruth Carol Taylor u bë afroamerikani e pare cile fëlloj puna se stewardess. Grupi The Beatles nëzori në tre galbumet me titull Twist and Shot dhe I Saw Her Standing There. Në vitin 1964, Greqia dhe Turqia filluan luftën në Limasol në Qipro. Në vitin 1965, Ringo Starr u martua me Maureen Cox, a ta u divorcua në vitin 1975. Në vitin 1975, Margaret Hilda Ceccher është zgjedhur kryetare e Partisë Konservatore. Ajo u bë kështu gruaja e parë që ka marrë përsipër drejtimin e një subjekti politik. Në vitin 1990 Nelson Mandela doli nga burgu pas 27 vitesh. Në vitin 2004, shkencëtarët koreano-jugor dhe amerikan bënë të ditur se me sukses klonuan embrione njerëzore, të cilat do të përdoren për çrrimë mjekësore. Në vitin 2011, Hosni Mubarak i jep dorëheqjen. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I was born to understand. Aku po më nai. I, I play alone, I play on my own. As vai. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Nga editës dhe emrëntuaj Në 0619 20 70 222 Mese shdërguesi i parë fiton një durat lad, lad, lad, lad, lad, Nga editës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club e Fem në 104. Ora është në 7:12 minuta jemi me klubin e mëmëjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që do të shndodhni. Mëmës Altini. Hello. Mëmësolda. Mirëmëngjesim, mjë Jess Laurie, jeni gati mjë i... për shprehjen e ditës? Gati për jemi. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Voltaire dhe është kjo. Mundësia për të bërë shkatrime gjendet 100 herë në ditë. Dhe për të bërë mirë gjendet vetëm një herë në vit. Shumë domethënse, çon të gjithë njerëzit janë të prirur i ri para që çdo ditë të shkatrojnë mm. mbi 100 herë. <gjohet> dhe kujtohen për të bërë mirë vetëm një herë në vit. Pra por, e mira do ishte të ndodhte e kundërta. Është natyra njerëzore i viet ju. Duhet të të përpiqemi të sillemi sa më mirë apo të bëjmë sa më mirë. Gjontiolda apo jo? Po dëgjoj, po dua ta dëgjoj edhe një herë. Se si qen ka kështu. Ojta se si e është sot, nuk e kuptoj. Çfarë kjo, Ola? Ai shumë mufro. Jo më bëra me nerva kjo shpër. Po pse u bëre me nerva? Nëse jeri siç do tradita, <laughs> mund na e përsërisësh edhe një herë shprehin nga Volteri. Mundësia për të bërë shkatrime gjendet 100 herë në ditë dhe për të bërë mirë gjendet 1 herë në vit. Okej, okay, faleminderit yeri. Të lutem. Faleminderit yeri. Vetani. Si gja Ola? Gati për motin. Do ta bëjmë motin. Gati për motin. Për motin. 8 gradësht në këto momente 12 dhjet është maksimalja për sot Dhe 99% janë shancet për shi oh, Dhe mërgjatë qitë ditës do pikoj Wow E dje e karën një bresher E lëmet bresheri duhet të shëmë E dhe të flasim për të djeshme <laughs> E dhe të flasim për dhuket. motin Dhe të mërkurën që vjen U shpo edhe një shi, dhe? dhe shi oh, ba, ba. U shpo edhe një dhe shi U shpo edhe një dhe shi ose nga e martja ose nga e marta mazdite ose nga e martja nga nga e martja nga dreka <laughs> më saktë. Oke. Okay. Wow, lajme të kësheja. Muasot eh? po, po, nuk do të fuziapin kënde pa. Edhe fundjavën ortë e kemi mëshë, ha? Po. Do mbyllim dien keq, po nuk i kim dot në plazh. Elëm për herë tjetër. <laughs> Edhe sot duhet pak më shumë si djebje. Po, po. Oke. Okay. Oke, okay, faleminderit Olta. Ju jo, lutem. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak minuta publikitet dhe rikthehemi sërish në klubin e mëngjesit. Mëngjes të gjithë. Love-like paradise How has it been? Threats of distance Për është nërë 7 i 20 minuta, jidë me klubin e mëgjesi, si shdo dit nga e hëna nëtë përëmte nga ura 7 dhe rinorën 10 në klab BFM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës. A i dinit ju që e... Mi mëgjesi! Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, se më treme më për pak. A i diti altin që e egziston një shtetë që ka një ministri që kam përshypje në asni vend tjetër të botës nuk është, dhe bëhet fjallë për Minist Ekziston një shtet që është Butani dhe është i vetmi vend në botë që ka një ministri të tillë dhe kujdeset për lumturinë e banorëve të tij. Wow. Ësht fantastike, sepse ata mendojnë që lumturia është ajo burimi i vetëm ku njerëzit mund të jetojnë uh, mirë me njëri-tjetrin, mund të jetojnë të lumtur dhe më më gjatë. Dhe prandaj kanë krijuar edhe Ministrinë e Lumturisë. Çfarë ndosht? Tani ku i bie ky butani deri? Po prasa largësh me këtu. Është shumë largë al thini? Këtu shfryjn hundët aty. Ë, Lori më duhet. Do të flatohemi, është tashisha i vetishëm që është. Jo, okay, pozoj në vezë. Porçi është mikrofonit. Mikrofon i Lorit. Lori? Ja. Okej. Lori më Lori, ja dhe ky fakt është shkruar në kushtetutën e këtij vendi, prandaj nuk është çudi dhe çfarë ndodhur që në regjistrimin e fundit që është bërë në vitin 2015, mm -hmm. janë pyetur njerëzit se a ndihen të lumtur apo jo. Ja. Dhe sipas uh, kësaj pyetje, 35% e banorëve than se ishin shumë, po shumë të lumtur, ndërkohë 47. 47.9% than se janë mesatarisht të lumtur dhe vetëm 8.8% të banorëve than se ishin jo të lumtur. Dhe për vetëm për kaj Ministria e Lumturisë ka marrë përsipër që uh, ti angazhojmë më tepër këta persona që nuk ndiheshin të lumtur. Por kjo duhet marrë besë kështu, iniciativa mm të ndryshme mm. që njerëzit angazhohen me njëri-tjetrin. Po, dhe çfarë ndodh është që aty ekziston vetëm prodhimi i brendshëm, prandaj edhe ata i angazhojnë dhe i përfshin më tepër në jetën sociale. E vërtet, ata e duan shumë natyrën, ndaj të kujdesen për të dhe janë të gjithë vegetarianë. Uh. Pra ka një besim tjetër që nuk duhet i vrasin kafshët, duhet të jetojnë në paqe me ta, dhe për këtë arsye të gjithë uh, pjesëtarët e këtij shteti jam vegetarian dhe merren gjithashtu me mbjelljen e shumë pemve dhe i bën që të jenë në bashkësi me njëri-tjetrin. Dhe në këtë arsye rritet edhe lumturia dhe mirçja e tyre. Fantastike. Rritet lumturia e kafshëve, lumturia <laughs> e njerëzve, shqiuçë. Por është më duk shumë shumë e çuditshme që të ekzistojë Ministria e Lumturisë, ndoshta duhet ta marrim parasysh edhe ta krijojmë edhe ne një të tillë. Po T nuk e besoj se nëjerit e diem jemi psikolog të vetes, mm. kështu që po pyetës <laughs> të gjithë nuk kanë hallë. Është e farë, e të gjithë uh, ndjen në shpërdhëlat e mia. Pra ju nuk jeni dakord që të krijoni ministrin e lumturisë. Jo, us jam për vetë. Volta. Ëm, edhe jam me të drejtën. Sa përqind jetë dhe sa përqind nuk je. Po 50-50. Po pse? Tanis e di, kuptohet. Po, edhe na duhet, edhe na duhet tanis. Po për çfarë? E një para një duet. na duhet se mm. kemi plot hallë dhe ndoshta aty mund të zgjidhim, mund të jemi më mirë. E dyta, ne kemi plot ministri, anji dhe anji ministri dhe mos na shtojmë tani numri. Edhe, edhe një tjetër, a? Nuk më duhet. Lumturis me hallët e tua. Merret me hallët e antimit. Jo, ke drejtë të fal kam ministri të tipa që merrën me hallët e mia. Të shishë, vazhdoj miri. Vajinë po e bëj më. Mirë, e las, e las. Mëndova për një moment që do ishte një ide e mirë, por me sa duket rezultoi negative, kështu më mendova. Ata pyesin te Lorin. Hajde Lorin. lorin. Sa kanë fiksim? Të është jo më jo. Le të jetë, le të jetë. Jo më jo, hajde Lori <laughs> fol tani. Ke dhënë një buxhet vetëm? Ëhë. Uh -huh. Për çfarë mund të hynë punë? Për të bërë festa njëherëshu. Çka idea është të organizohen grupe njerëzish dhe, dhe ëh të vinë në ndihmë, në ndihmë të njëri tjetrit, ë? Të, hmm. të, të, të, të bashkëjetojnë me njëri tjetrin? Ë, jo, do jetë si ministri pa ti porto, vetëm... pa portofol, domethënë. Po, do vetëm që, që të organizohen festa masive. Volori. Festa më. <laughs> A jeta, derdër, këto i u bën të lutur. Volori është, <laughs> <rive party. laughs> jo, është për festa, për festa droge, party rave, ato rave party. Jo, Volori është për ato parti të çon. Mirë, me që nuk e di ku fle, nuk e di ku zot. Diskutim, më dha Lori një ide. Çfarë të bën ti lori oh, oh, <gjë> e lorit të lumtur? Pastaj do pyet edhe Olton se s'është e lumtur. Po valloja, do të presion. Unë do via. Tu krijova ministrinë e lumturisë, do trokisja te dera jote dhe mos. Mos yr, mos yr. Përshëndetje, çfarë të bën ty të lumtur? Jeri është përfaqësuese, me periudhë. Me periudhë. Në këtë moment e lorit. Në këtë moment tani. Në këtë moment, më dëndësoj me periudhë. Shumë, në këtë moment e kam nevojë për pushim. Edhe kam nevojë për një kushovend qetë. Mm. Lor, veti duhet hapi shteti kështu lidhje. Nuk ke nevej puna, <laughs> e nevojë për kuanis ide ata. Që të marrësh veten, të riabilitosh. Në një moment jetë mund kem ne, nevej pa, të kem nevojë për fonde. Pa, çfarë do bësh atë? Do bësh një film të ri. Po nuk e di një gjë kështu diçka, diçka personale. Të tem, të Ponta, të fonde për pushime. Të, të të flas për këtë 6 muaj ose të flas për 6 muajorin tjetër. Po tani, që që më pra saqoftë, praktikat njerëz të ndryshëm. Jemiti 6 muajor i parë vitit Lorit. Deshmi orën <laughs> e dytë do vit do të trokas sërish në derën tonë. <laughs> Olta ty çfarë do të bëndë të lumtur sot? Uh, prezenca e Blendit në emision. Okej, okay, mund të bëjmë një lidhje telefonike me Blendin. Po sepse fare... vetëm ia mundsi që të kryejë. Vetëm ai më bën të lumtur sot. Okej, Altini? Ë, mua të lumtur për momentin, nuk e di pse, paswordi i emailit ndelin korrekt. <laughs> Nëse do, e gje, do e të gjej, do ishte një lumturi <laughs> <laughs> e vërtetë. Mirë, kurse për mua Momentalisht pjesë e lumturisë është kënga e re që kanë dhier Lana Del Rey me titullin Falti për gjithçën pak Blendi për fatjetër. Uh, live do bësh gqyxu, apo? Po, mirë, do të bëj. Pastaj, un them ta. Apo të them posim... që jam në emision. Po çfarë po duash këtë këtë ta, Li e të tak? Je i lirë të bësh ç'të duash. Ministria e Lumturisë solla <laughs> ta, ta jep këtë ne. Mo mos zi, un dhe me lumtur tani. Okej, okay. kalojmë te kënga. Atëherë dëgjojmë Lana Del Rey me Freak, është kënga e saj më e re, është kënga e fundit nga albumi nga albumi i saj Honeymoon. E dëgjojmë pra në këngë. Honeymoon. <laughs> Flame so hot that they turn blue Palms reflect Pra dëgjova këngën e re nga Lana Del Rey në një formë fantastike, duhet të them. Po ndryshi Lana këtë herë, po është shumë gjallë. Është fort nga substanca. <laughs> <laughs> duhet të japësh çdo lloj detaju altin. <laughs> Mirë, ora është 7:31 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klube FM 104 dhe në ekranin e Klap TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe kujdes sepse sot do të pikoj, kështu ka thonë Olda, ndaj ju oh. duhet një çadër me vete. Diçka e cuditshme ka ndodhur në Indi. Ju e dini që ndodhin lilly chudira, s'von po si kjo nuk kisha dëgjuar, sidomos, mm -hmm. po dëgjoj shumë lamt nga India. Po, pas diteve së sadh, në. Kina gazën. <laughs> kina gazën vendin e dytë. Po, po, po. Është po. e vërtetë është. Por çfarë ka ndodhur këtë herë, para 2 ditësh ka ndodhur si ngjarje, bëhet fjal për një cep, i cili është arrestuar dhe është mbajtur në policinë. Po, po, po. Besoj e po dëshën. Po, ka ndodhur në Chattisgarh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 ka lajmëruar policin dhe të dy janë arrestuar. Ja pra ka ligje. Gjëja më të... e çuditshme është që Çhapi është liruar me kusht, mirë po më, me policin, po më, <laughs> Abdul <Hasani>. <laughs> e, <laughs> me Abdul Hasanin. Si apo liruan me kusht? Është e vërtetë, për për darkën e gjyqtarit. Qose <laughs> kjo mëret mbytye ndërkohë i Zotit. Pa për uh, detaje më të imtësishme, por dihet që Cjapi është liruar me kusht, ndërkohë ai vazhdon ah, okay. të jetë për 2 ditësh në burg dhe nuk dihet se çfarë do të ketë. Hasan Abdul Hasani. Le japë të jap të Cjapin t'i bëj durat. Çfarë shkruat? Pa, gjyhtar është. Nuk bëhet të di tur emri i tij. Sigoj që faji është i Cjapit, Cjapi tjetër. S'ka drejtësi më, <laughs> por so, shumë shumë ah, korrupsion. Dhe nuk funksionon kjo shtet. Ja e protoni ciapi të habar, haj zoti buj, ciapi del. Pa. Ë <laughs> drejt Lori. Mirë, un kam gati anagramën për ditën e sotme, nëse ju jeni gati, le ta hedhim. Çfarë është atë? Logjika e Lorit. Hmm. Interesante. Shumë e thellë. Jo më. Ishte jo. zëri ndërgjegës Lori. Jo më. Jo më do me Lorin, ja. Ciapi duhet varur, fal. Të erdhura. Duhet të erdhura. Sa uji elektrik. Anagrama Në helë Në klubin e mijës Atere, anagrama për ditën e sot me është buri Me rote but Ka pel Në në cuditë që Buri Po prejdeja ne dim gjithë që pelat janë Një ratë se mirë Një kalli po gjinja femërora Dhe në këtë rastë buri Me rote but alë tini, mosin nga të ra Buri Ka pel Ka një pel, pra B O U R I K A P E L. Detyra juaj është të vendosni në rendin e duhur gërmat për të zbuluar se cila është fjala e gjuhës shqipe. Dërgoni mesazhet në 069 2070222, paruar të shkruani edhe emrin tuaj. Edhe një herë, Buri Kapel. Oltë për çfarë luajmë? Për një kontrol të plot një tësor nga Spitali Amerikanë. Oke, okay, falim deri. Buri Kapel, kujdes. 0-6-19-27-12-22 Dhe me qënë se ne hapëm pak, vetëm i sekund, Juhi. e hapëm temën se qëfar ju bën të lumëtur. Sot unë duha të pysë edhe mi shtanjë që pëna dëgjojnë në këta momente, qëfar ju bën ju të lumëtur po flasim vetëm për ditën e sotme. Nuk po flasim se çfarë do dënonit kishit, por çfarë ju bën aktualisht të lumtur. 069 20 72 22, 22 ose mund vini në faqen tonë Facebook.com fraksionklubimjessit. Diljen Xhutit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 27.37 minuta jenë me klubin e mgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës mirë mgjes nga unjeri mirë mgjes altin mirë mgjesi mirë mgjes solta mirë mgjesi mirë mgjes lori mgjesi Njëjesi. Yes, <laughs> Mirë, një tjetër histori e çuditshme vjen këtë herë nga Shtetet e Bashkuara. Faktikisht historia nis që në vitin 2013 dhe është përfshir një djalosh 26 vjeçar me origjinë algeriane, por jetonte në Shtetet e Bashkuara e ka emrin Hamza Bandellaide. Mm -hmm. Dhe çfarë ka bër? Uh, Ës më në fund është arrestuar nga Interpoli sepse ishte në kërkim pasi ka vjedhur Plot 250 banka wow. Ky ishte një loj hakeri Esepse të gjitha vjedhjet Jam bërë në përmjet internetit Jo vjedhjet që futet me arm Ajo klasike që në shohim në përfilma Futet në banka dhe vjedh para aty Por Ka qenë shumë i zoti Në kompjutere mm. Dhe ka rritur që të marrë plot 4 miljard dolar Dhe ka ka hapur një llogari vetëm më pas së 4 miliardë dollar apo 4 miliardë miliard, që nga shumë mirë. Kyçi nga një lloj Robin Hoodi modern elektronik haker, nuk e di. Ë përfshijnë 250 banka të ndryshme altine, kështu që janë shumë banka dhe normal edhe shuma është e madhe. Por 4 milijar dolar e i ka vendosur që t'indaj me të tjerët, ka pasur edhe një moment mirësie bronda ti, sëpse 280 milion dolar i ka falur për organizata joj qeveritare në Afrikë dhe Palestinë. Por? Por, pra, këtë ka qenë Robin Hood. E vërdet është, por me gjitha bangat, to, mm. jep të... Mërëta nga bangat, jepë të të varë, por ka. Me gjitha të policia e ka arrestuar më në fund dhe i kanë dhën një dënim, sëpse kanë zhjatur shumë uh, qështja gjysore e këti djeloshe 26 vjetëtar, pas si i kanë dhën 30 vite burë, pa vërësisë të kuj ka thonë unë vodha dhe më pas kanë bërë mirë me legët që kanë bjevërë, me, me gjitha të ta nuk i kanë menduar si djeloshi, por e kanë dhënuar uh, me 30 vite heqe liria. Gjera e që ndodhen, duhet keni kujdes pakton po jo, në fakt shumë mm. është e konsiderueshme 4 4 miliard dollar do të thonë pavarësisht se ke mm, bën mirë pothuajse një pjesë goxhat mirë njerëzve ëh e vërtet mirë un dua të kujtoj edhe një herë anagramën për ditën e sotme dhe është buri kapel b u l i k a p e l 0-6-19-27-12-22 Dërgonë me sa shgjetuaja pa haruar që të shkruani të emrinë për që më fitues Nërkualtini, kam gati edhe një prit-prit se e di Ja, së të pushojë lori <të> Lori, lori Ako më si zjeve vezet Po ja më <të> bës Atere, bëhet me dje që në datën 14-10 Shkurt? Do të vi një njeri shumë i rëndësishëm për të vizituar tiranën, pas turi të ti në Gjermani dhe nuk do të së shëndroj më shumë se tre orë. Do të këtë një takim midis... Uh, do të ketë tema të ndryshme për reformën në drejtësi, Kosovën dhe opozitarët iranian dhe do të takohet vetëm me Ramën dhe Bashën. Un po kërkoj se cili do të jetë ky personaliteti i cili do të vinë datën 14 shkurt për një vizitë vetëm 3 orëshë në qytetin e Tiranës, pra në qytetin ton. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja paharuar dhe emrin për qëm fitues. Dëgjojmë në këtë momente, o, oh, kjo është për qënësinë e Oldës, me siguri. Për qënësinë e Oldës po dali i, i sekond. Mirë kushtes në telefon. Alo, alo, alo nuk të dëgjojmë. Atë re Altini? Alo. Ani surprizë për ty ieri. Alo. Blendi, mirëmëngjes. Po, sa më pa, dëgjon? Papa të dëgjoj ti, më dëgjan? Mirë, bo, për e mirë se erdha, atër ja, mund të komunikosh me Olton që të ndijet me lumë tër sot <laughs> Ja, pra se diqova që i se kënga për kënajisin e Olton pra Bësha ka, po Jo, ne kemi një temë sot se të shfarë të bënd të lumë tër të sot dhe Olta sa so, duat të kemë blendin afer Ja, pra, ku jam Ja, pra, erdha ja, <laughs> <njitur. laughs> Si e ti? Rrr, mirë, si e njëve Mirë, mirë, ti si pokalon? Në klubin e mëngjesit Po, si që dhë dit, Olta Jo, mirë jemi mirë, shumë mirë Po jo, po, po e sjoj. Si po e sjoj. Nuk ndjeva që jemi Rolda se kam atë, <gjitë> shiftën e gjashtë, ke e ke parasysh. Ë normalë, normalë. Do të them dorën e gjatë. Po po po po. E gjatë. Po. Ej, um, çfarë uh, më bën mua të lumtur? Mua më bën të lumtur të më kam punë tjetër. Më bën të lumtur puna. Pam. Puna ime domethënë. Jo, po normal. Në Thjesht sepse lopata nuk është se ajh dhe ajh, po ideja është kur kur njeriu bën një punë që më vërtetë e shijon, që ka pasion, pastaj është sikur Mm. bën gjatë më të leta, bën bëhet, bë, do ta konsiderosh fat masë, nuk nuk undot gjithda. Ka njerëz për shembull, është një shprehje që thotë, "Ke parasysh të hanat", mm -hmm. që njerëzit kanë kohë për të hanat. Ta -ta. Edhe është një shprehje që thotë që të hanat janë në rregull, ti thjesht u rën punën tënde. Mm. Edhe, edhe kështu që un mund të them që puna më më knaq, puna në radio, puna në komunikimi me njerëzit, fakti që njerëzit na dëgjojnë që ndaj me ta mngjeset e bëhemi si miq shoqërues çdo dit eku na ndalën në një rrugë na thon oh, oh e dëgjoj emisionin <laughs> e çere e tire e tire e tire dhe kjo më më, më lumturon po na sigurisht çdo <gjurido> <gjurido> sot ieri për ta zgjatur që më mungoni sot më mungon ne sbundirja. të presim edhe ti edhe ti na mungon ne po po nuk do ta bësh no, nuk do ta bësh <gjurido> më këtë ike ja, kafanti ne nuk do ta bësh më këtë ike dy ditore Jo jo, do ta bëj creditor tani. Jo, tani është rradha jo, ktheu ti që ti ke më nësh ideja. Po më, au, avash, po kushtoj kapënguar një herë. Avash i Olta. Kur s'ta ka dhënë Olta mezi po pret faktikisht, që të kthehesh dhe të hiki jam, më një herë. Jam jam më tek, më tek jamia në Shkodër më ta marsha, mu, mu ku fillon pe donalia, pse disa që u fillon tamam tu fillon te te Hotel Grand Europa, po kjo oh. pjesa e dytë pe dona, ja dhe një me biçikletë, sigurisht. Përshëndetje Arman. Kjo shkodra është shumë e bukur, me të drejtën. Është, nuk e di. Sa herë që, sa herë që vim duket pak më e bukur, çuçi se çai ndodh kësaj. Ka atë magji atë kamerave që plakën edhe zguburon. Çfarëdimën e kaos. Shi bie ande i blend? Urdhra? Shi bie. Ëm, është për momentin jo, se shikoj që njerëzit nuk kanë çatra. Na bëjnë çikmotin nga Shkodra. Po patjetër, është pranë, është, është kreatif pranë. Edhe po shoh këtu te xhamia, ëm është e domosme po se skadran pasten nuk a nuk mujt mm -hmm. por uh, por është shumë bukur me vërtetë doja vjetaj fetonalja dhe nga që ishte lagur atë shiu nga që ishte lagur atë kaldrëmin atë atë gurin që ka për për dyshëmet e Donalia apo shotitorja uh, dhe dhe reflektonin dritat kur ndësen dritat po qielli akoma nuk ka më një foton në facebook shikoni faqjen time në facebook super, është, super. ishte super uh, qielli është blue po jo i zi Ato drita ndriçojnë edhe reflektohen poshtë tek rruga që është e lagët edhe edhe ashtu, nuk e di, më pëlqen shumë. Mm -hmm. Megjithëse dëgjova, a lexova diku në një në një blog anë portal që s'e ndot një vrasje diku, po ne nuk dëgjom gjë, më mm thon dreni. Mhm. Eh, Ështu. Ehm, mm -hmm. um, mm -hmm. gjithsesi, kjo është mëmë motum të piri ç'të bënzum. E njëjta gjë, edhe ishte kënaqësi që folëm sepse këtu ndjehet mungesa jote, dhe kjo është e sigurt. Maso diskutojm. Dhe do lidhim prap pak më vonë. Dakor, okay. por, por para se të ikësh kam një detyrë të vogël për ty. Duke qenë se ti më jep detyra her pas here kam dhe unë një anagram për ty dhe lidhin tjetër ma trego nëse e gjen apo jo. Ja. Një, një sekondë a provoj që ta provoj tani live, 45 kemi edhe 2 minuta, jepi ha. Okej. Okay. Anagrama është buri kapel. <laughs> Guri kapel. Me b b b u r i. Kapel. Po burri po buri. Me r to but. Kapel. Buri kapel është lepuri. Ja. O, po kode ka bën lepuri më shok. Një sekond, më jep një sekond, duroj ti. Hajde do ta jap dhuratën po e gjete. Buri ka pel. Mhm. Si me zanora apo me pastinglore? Po ti kështu nuk i ndihmon dëgjusi zakonisht. Bravo, Greta. Buri ka pel. Kujdes velap. E vështirë. Alebup. Kështu, kështu i ke vënë në provë të dëgjuesit tërë këto të kof, kështu që mos e frit mendon. Shkruaje edhe n na na thuaj përgjigjen e saktë. Kur ta djesh. Ta shkruaj. Okej. B U R I K A P L. Më shkruaj të menun e dhomës së hotelit, ku do habitat ajo hoteli kur i shkafet, çka dhasë të shkruaj. Shkruaj të murit të murit. Ka L. Aha la. Mm. Oh, jam shkikisht ana gama. Është a... dashnam, nuk e nuk e di. Mirë. <laughs> do ta provoj, po ta provoj Ofer. Provojë <laughs> dhe na thuaj më vonë. Mirëmëngjes të radios Klube Fem, Altin, Olta, Lori, Jeri. Mirëmëngjes. <laughs> uh, Mirëmëngjes i juve. Edhe tani një ndërprerje shumë e shkurtër reklamare. Kur t'kthehemi prapm krimin e mëngjesit, shpresojmë të kemi edhe një fiture. Ska gjë se kthehemi vet, kthehemi vet. Mos e vrit mendjen. Është mërzitur Olta pak. Semi. Nuk e di. Ta them kur të vij. Mirë, mirë, ha. Sheni nesër, po. Gjithsesi dëgjojmë pak më vonë. Okej, po, oke, oke. Paçem, paçem. 6.75 të 23 minuta, jenë me klubin e më gjesit, në klab e fem, një gjënë për 4, dhe në e karanjë në klab të vës, ju rëmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Nërkohë, të kemi dojnë fitu e së për donë, në lidhje me prit-prit sa i di. John Kerim, ka thoni parë i ndryqimi, 039. Dhe si varo numri fiton dy bileta për nësin e ples. Bravo, bravo, bravo. Ishte i sakt. Ndërkohë, kam një pyetje për ty, Olta, dhe pastaj për Tuna. Po më thuaj. Duke qenë se je vetëm e vajs si që mund për uh, të kthesh përgjigje. Ëh, shpesh herë të ndos që të kesh grindje të vogla me bashkëshortin në lidhje me hapësinë që zë ai në krevatin tuaj? Shpes. Si si ja bën? Çfarë bën? Për se dihet që njëri nga partnerët mund të zërë hapsiran më të madhë Se e bënë Olta merë kontën Në krevat Të të them që i ki fara në krevat i nuk e bëjdojt Pori Më ndonë të ashtë ty prapë Shumëve shtë tjera Gjeni një kompromisme sa duket Arri në vëndin që më ngellet Lori Ti jërë ti më falë Olta Pa Ka shumë tentativash te cepi i krevatit ë? Aty. Mm. Dhe ajo është rrëtrer duke parë tavanin. <laughs> nuk është se e shtyn, por si i thua? Me gjithë forcën të ondë. Nuk nuk funksionon Altina sa e provoi, por nuk funksionon. Ëh. Është pesa e rëndë. <laughs> pesa e burrit është e rëndë. Altinin? Unë nuk kam burriri, po. Po, po flas për buzën. <laughs> Për, unë e zi... Këpëtoj që s'ke burrel t'ini, vëmë? Unë e kam kërvati, më thënë, dretën shumë t'matë, dhe më thënë i imi merë... Kështë është e nukeni këtë të dojë probleme. Oho, e paske vëndë, e paske zidur, pra. Kështu ishe hapëm gucara, edhe prapë ka vëndë. Lërka? Unë, vërtetë mund më duke më qikë, jam qikë mbi peshtë, dhe më thënë, dhe kështu, po unë gjithë, mbi 21 yazë ajo Lori mlidhet si një macke e vogël. Shikosh, <laughs> vjen keq, ashtu mlidhem Nice. Përndicesh pëshë, hmm, Lori domethën ti mlidhesh pak er, <laughs> më shumë, siç mund të jetë erë, ftohtë, shpërndarë si ti më një fëmijë i vogël. Por një burr që ka pasur këtë problem me bashkëshorten e tij ka bër diçka uh, shumë interesante duke qënë se nuk gjende do të asin loj zidje dhe gruaja në këtë rasti zin të hapsiren më të madhe në krevat dhe kjo ato e bezdista, ka vendosur që të ndaj krevatin në mënyr të barabart në përmjet një lazerim. E ka instaluar në krevatin dopjo dhe në momentin që bashkëshur tja mund të kaloj këtë vi më, ndarse që a i ka kryuar, mërë që të dridur au e një që e bënd të idhen për pjendë. Ju duhet të kët kujdes me hapsirën brenda krevatit. Ne kemi kemi dhënë 1 metër ieri, kështu që duhet të ato përpara, ne ka marr seriozisht këtë punë. E ka ndarë gjysër për gjysër. E, e, e ka ndarë në mënyrë part, të barabartë hakun edhe gruas. E vërtet, por një ide shumë geniale, që të instalosh lazer në krevatin bashkëshortore. Si, si auzvicë. <laughs> <laughs> <laughs> A do njëcion tjetër. Sa qen... krevati frikëshëm. Ajo ajo kush e di ajo ankohet që s'bën gjumë qet. Normal, s'është të kodh me frikë. Do të posalovi. Dhe dy orë gjithë frikë pastaj. So, të të të. Po, në kuzhinë. Sa nuk ndaj ato dy. Është më mirë. Ata duhenolta, thjesht so, ato e bezis fakti gjatë natës që ajo zë hapësirën. Po mirë, le të duhen ato kohë që duhen dhe pastaj secili të le e... të zihen pastaj gjatë natës. Njëri nuk kuzhin teatri, të bëjë një pyetje, mund të bëjë një pyetje. Kjo, tash ky e aktivizon kë, ç aktivizon si mbas momentet, se tash mund të ketë edhe momente që Po ta shohësh ti foto, bashkë një <për> telekomandë <laughs> vogël. Çuptoj gjat ditës. Po pa telekom. Gjat ditës. Ai vetëm në momente që ai bezdiset gjat natës, më falni. Në momentet që bezdiset gjat natës dhe ajo nuk qesin. Nuk e kupton çka zën hapsirën e tij. Do ofrojmë sot. Ti lazon. Ocha, të takojmë te ben si krevati. <gjithi> Mirë, ne do të zgjuptemi, por Berlinu, jo, pa. më pas do të njoftojmë të gjithë dëgjuesit oh, dhe shikuesit e Club Fem da Club TV që mm -hmm. nesër gjatë gjithë emisionit të klubit Mjeshi dhe Makinë me 2 timon do të luajmë së bashku yes. me lotarinë kontrare. Dhe kjo është për festën e shumë Valentinit Me gjitha të unë duhet ju të sem vetëm uh, Duhet të zbuloj dy gjërat vogla Sëpse e para është nesër duhet të marrin pjesë Të gjitha ta që janë bitë të të në djetë vjeq Dhe kjo është e rëndësishme Dhe e dyta është të pakëtën duhet të keni një bilet Gërviçtëse zemra me fatë Vetëm ka ishtë për zbuloj Nesër më shumë surprizat dhe dhurata për jo nisur pjesën e dytë të klubit të mësuesit, ora shënon 8:8 minuta, yu rëmijë ditë sa më të bukur dhe të mbar mirë mësues Altin. Mirëmëngjesolta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë ka? Është hapur një debat këtu vetë, po në pjesa e regjisëri. Ëh. Do cili është debati orta nëse mund të ndajmë? Ata thonë që burria apo gruaja, kur është në punë, a duhet sqetësuar Debati i parë, debati i parë më ndoën. Duhet ta marrim në telefon vazhdimisht, duhet t'i shkruaj, po Sholti. A do të shkruaj mesazhe vazhdimisht? Ëh apo duhet ta presim të vinë në shtëpi mbas ditë edhe pastaj të konsumojmë të gjitha. Dhe olta, cila është përgjigja jote? Kjo e dyta. Kur të vinë kjo. në shtëpi konsumojmë të gjitha. Mhm. Mm dhe burri apo gruaja duhet ta marrim në telefon vetëm nëse kemi një hall që nuk e zgjidhim dot vet. Dhe ne jam shumë kuriozë pse lindi gjithë kjo ky debat midis juve treve. Dhe dhe e ka kush e ka? Jam, unë jam unë jam një çik mund ndryshe, domoshta. Jam më tolerante këtë gjë. Çe do të thotë? Elvaserë, her se ajo tolerante po tregohet. Elvaserë kanë fjalën bashur dhe jo, her bas her bas më thotë pse s'merp, pse s'bosh i gjallë, pse, hmm. si pse si kështu pse si është. Do të thonë më kërkon ta bëj. Por po ti nuk e bën, vazhdon stoik. Sa u i ke dhënë gomarit është ajo. Interesante Altin, interesante po. Sa <laughs> <Si> ishte lori? U i ke dhënë gomarit. Po. Po ti çfarë u i ke <laughs> dhënë? Ky debat nuk lindin fakat ato gjëra, s'na i menjëjit. Ne i menjëjit një lloj, lindin pa? nga nga ideja ndarës e një, domethënë Altin zbukuroj pak. Një vajz nuk është se ka bërë shumë praktik. Ku si shoferë. Aha, okay. A duhet kesh merak apo jo? Po besoj se pa. Ne e dim, po pra, në këtë sens. Normal. Duke qenë se shoferë e re. Po, nëse në nuk, të nuk të ka bër praktik shumë altin në makinën duhet t'ja japim. Jo, domosht se vetë dim që je shumë akër. Shoferë uh, e pa par. <laughs> makinën duhet t'ja japim në prezencë të Printit, pra duhet ta shoqëroj Printit derisa ta jo të, të ketë aftësinë për të dhënë makinën. Kurr, këtë rasë nuk kishte Printit. Po, ne Printi në këtë rast jemi ne. Bravo Lori. <laughs> Nda i lindi i gjithë ky debatolta? Po. Kjo është normale, Olta. Kjo. Linjpa, e, dhe e ri-theksoj. Po. Të merakosesh për njëri është normale. E ri-theksoj edhe ja. një herë që gjatë orarit të punës, burria apo mm. gruaja nuk duhet shqetësuar me mesazhe, telefonata pafund. Nisë ora 8 pas 5. Është një bezdi që i krijohet <laughs> personit tjetër. Mhm. Mm dhe, dhe e prish punën edhe e punën. Unë them se etikë nga vetja i bën këto rregulla. Nëse ti nuk do të doje që shqetësohesh, atëherë mos e shqetëso. Mos e shqetëso dhe tjetrin, është drejt ose rradhës për, për, për asnjë konkret, për në po flasim jo, jo, jo, jo, jo, ishte... si për gjëra jo përpara. Në rastin konkret, unë jam dakord me Albinin. Në rastin konkret, unë sëruan vetë pa pesë, mbaroj puna. Po, po tani pse zjatë? Hmm. Këtë skupton Jolta. Uh, pse zjatë 10 minuta. Nga ora 8 deri te 80. Si është, po ndërgjitesim publikun, që mos t'jen të bezdisshëm gjatë orarit të punës. Mirë se kuptuan Jolta, ata që duhet a merrnin mesazhin dhe morën. Sigurisht, sigurisht. Mirë. Dërgoje anata. Bravo, <laughs> më duke të hekisht e me tëjë, Lori Më duke të hekisht e me tëjë, Lori Më duke të hekisht e me tëjë, Lori Më duke të hekisht e me tëjë, Lori Mirë, unë do atë përstëris e dhe njerë anagramën Dhe pas pak minutash mm. do të kemi edhe një fituaz Buri, kapel, është anagramën për sot 0, 6, 10, 9, 20, 7, 12, 2, 2 Dhe nuk është kapele bërësi Më vjen keq Të një të një të gjëmendoj dhe Lori, por ishte gabim buri, kapel. B-U-R-I-K-A-P-E-L-O po, po, 0-6-9-27-12-2 Ndërko Altin, e kemi zërin e personajit të përgjumur? Pa për tjede rjeri E dy gjojnë pra Nuk mund të qeverisësh mm. Këtë vënd, pa qenë, këtër, për të bërë atoj këtë shkondë Te për e thjeshtë Altin te për e thjeshtë E thjeshtë të një Qëdonë edhe kësho <laughs> 0-6-9-27-12-2 Dërgonë mesajtë të uaja pa haruar dhe emrin për që më fit Nuk mund të çeverisësh. Hop. Hop. Kaish, kaish, u djotëp afundimisht. Mirë, un kam një surprizë për ju sepse kam një tingull misterioz. Duhet ta dëgjoni me vëmendje, nuk është shumë e vështirë, ndaj duhet shpejtësi. 069 20 70 222. E dëgjojmë. Okej? I vështirë do gjejë. I vështirë? Jo, theq. Dëgjoj me vëmendje edhe një herë për ty. Mos është një libër që hithët në tavolin? Në në, jo, jo. 069 27 22 22 Dërgonë me sa shgjetuaja Në këto momente do të gjohim Dua, Dua Lipa Be the one Be the one the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people ora është 9:18 minuta vazhdoni të jeni në shoqërinë e klubit të mëngjesit në club fm 100.4 dhe në, në ekranin e club tv'solta kemi një fitues burri kapel po sigurisht mm -hmm. është republika bravo bravo bravo kush e ka gjeturës është Ylberi 845 i mbaron numri fiton kontrollin e plot mjekësor nga spitali amerikan bravo po në lidhje me zërin sepse qeloj që, që sot ishte shumë e thjeshtë nuk, nuk kam nuk kam asnjë të pasaktë mi që e për, gjetët ju dhe është pandilim hajde do e shohim nesër bravo është Jonila Spaho 681 i mbaron numri fiton një lule nga bota e lulave e sakt bravo Le ta gjem pra kësë radhë, për vërtet. Nuk mund të çeverisësh këtë vend pa qenë okder për të bërë atë që të shkonte. Ja pra, ishte shumë e thjeshtë. Po në lidhje me tingullin tim serioz? Ëh, tingulli, tingulli, do më ka thënë, më kanë thënë, më kanë thënë që është kasa në në një supermarket kur hapet dhe mbylllet. Jo. Por jo, kam disa mesazhe për kasën. Kjo i gjantë paktën, ndoshta. E dëgojmë edhe një herë? Jo, është diçka më e thjeshtë saq. Dukë të gansë në faktë? Ta eba t'i da? 069 2070222 dërgojë mesazh detuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Dhe ne sot kemi bër një pyetje se çfarë ju bën të lumtur. Dhe kanë ardhur mesazhe, është Hilda e Para që thot me këtë kohë sot jemi pak të plagësh, por ideja e që jemi zjuar shëndosh e mirë, më bën të lumtur. Dhe natyrisht ju klubi i ngjesh. Bravo. Siç e thon vajza Hilda. Hilda, Hilda. Hilda. faleminderit Hilda, të urojmë një ditë sheri, derit, pa, më të mirë. Kjo është Zio Sheri do t'u falenderoj domthuaj se sot u zgjova. E njëlda, sot, fëmijët të lumëtërojnë po ajë sa të shqetësojnë, por je që lumëtërimët më të madhë dhe se ata nuk ka. Apo, Jolta? Sigurishe po. E në driti, sot, ideja e që janë 7 miliard e kusur njerës në këtë botë, dhe në bënd të gëzduar vetën një. Shmo e bukër? Ndërkohë, Niku, sot, pyetje e vështirë kjo, është pak, por jo e pa mundur për të përgjigjur. Ervin i thot që i emizuar shëndoshe mirë, gjithashtu Ndërko Nino thot fatura e dritave, fatura e ujt, fatura e telefonit plus internetit 120.000 lek Këtë muaj edhe muaj më bënd të lumëtur këtë faturat Kamë përshypin që të gjithë nga bënd <laughs> <Mirë. laughs> okay. të lumëtur Mirë Okej, idham të gjithë fitu esit Po, po, sigurisht Ngelet vetëm t'ingulli misterios Dhe mm -hmm. dy gjojme dhe njëherë dhe më pas lërgohemi Qëfar po ndodhë? është një veprim që të gjithë në e bëjmë, vetëm ka ishtë po themë. 0-69-27-12-22 dërgonë me sa shgjetuaja pa haruar të shuani dhe emrim për që më fitu esë. 25 minuta jeni me klubin e mgjesit në klub FM 100.4 dhe në ekranin e klub të vës Mirë mgjes nga Unjeri Mirë mgjes Mirë mgjes nga Altini Mirë mgjes nga Ulta Mirë mgjes nga Lori <laughs> Mirë mgjes Lorka Ju e dini që kur vendosësh kur vendos të bësh një tatuazh, duhet mendohesh shumë gjatë. E vërtetë. Sepse duhet bëni diçka që ka kuptim për ju, diçka që ka rasti që janë menduar dhe nga 2 vjet, 3 vjet. Ka raste që mendohen dhe nuk e bëjnë asnjëherë, siç është Altini për shembull. Pastaj po për të parë njerëzit thonë që vazhdon të bënd edhe të dytin, tretin, ndoshta emerand. Megjithatë, një vajz 22 vjeçare, e ka emrin Sara nga Londra, ka vendosur që të bëj dy tatuazhe. E ka bërë të dyja tatuazhet në Këmbën, të tek pjesa e këmbëve Por në pjesën e mbrap me të këmbës mm -hmm. Pra të pulpa Dhe tatuajshet që ajo Ka vendosur të bëj Janë në fakt vizatime, dy vizatime Të bërë nga motra e saj më e vogël Por, unë do t'i shuaja tatuajshet Më të të mershme Për vetë simbolin që mbajnë Sipse në njërën këmbë në këmbën e majtë po ta vësh rre. Kjo motra e vogël sa vjeç ishte edhe një herë? Motra e vogël nuk e di tamam, por është shumë po e vogël. Është e vogël, diku po. tek uh, 6 ose 7 vjeç. Do gja për fytyrimë pastë. <laughs> fantazie e çmendur fare. Për fytyrime të thërmshme, sepse në këmbën e majtë Sara ka bërë vizatimin e parë të saj që në fakt është një pemë dhe ka një mbishkrim ë, që do të thonë është një pemë ku është i varur një litar dhe poshtë shkruhet Vëre kokën aty, ka edhe njollat e gjakut gjithashtu, oh, dhe si në këmbën e saj, të djathtë oh. ka vizatuar një gijotin. Gijotin po dhe gjatë gjithkohë të djathtë vizatuar. Po vetëm baje mëkrën lart. Mba e po. Po që, ka edhe pritet mirë koka, do të them. <laughs> ka edhe shkrime. Megjithatë 22 vjeçaria Sara i ka bërë këto tatuazhe që do të thonë të tmershme. Të të Por nuk bëhet pishman për dy tatuajet që ka bërë Tho të gjithë njerëzit kur i kam parë Janë të smeruar Me gjithë ato muan pëlqenjë dhe do t'i mbaj Po janë të po. qëqyrua dhe me plasit gjaku jeri Kjo po, mbasë po, po, të mund t'ishte Ajo është janë të të të mersh, janë që janë të smerëshme Nuk janë tatuajet normale Që janë momente kër koka është prer <laughs> Këshu që të da shumish Kimi kujdes kër vendosni me? për të bërë tatuajet Më mirë letishojnë vetë fotot tës A mund ti hedhësh eri, mund ti hedhësh se faqa jone të zgufaja. Jo, më jo, mjafton jo, jo, me kaj se nuk janë ashtë. Nuk janë ashtëhishme sa sa për tu parë. Mirë, ju e dini që së shpejti është edhe Valentini, dita e të dashuruarve dhe me që jemi në këtë periudhë sevdaje, Skoda në Porsche Albania ka bër një ofertë me zemër. Për çdo Skoda Yeti ose Forester i vogël të re, të bler deri në datën 21 shkurt, mm -hmm. Porsche Albania e di se çfarë të dhuron. A tieni? Jo, nuk nuk më shkon mendja. Të dhuroon plot 4000 euro. E morë vesh Alti. Wow! <laughs> pra nga çmimi i makinës ju do të kurseni 4000 euro, për ata që duan, për ata që duhen, për ata që duan me zemër pa harruar blerësinë më mendje. Skoda Yeti ja. vetëm në Porsche Albania 4000 euro më pak deri në datën 21 shkurt. Pra nxitoni të bëni një dhuratë sa më të bukur të dashurës apo të dashurit tuaj. I don't know when I wanna is make me perfect in your eyes can make me sweet ditës në klubin e mëngjesit Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radion Klubi Fem gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20, -20. 7.10.22 Mese është drëgu e si i parë, fiton një duratë. Këmë në editës, midhësorës 7.10, në klubin e mgjesit, në klab e femë, në një shimt i kakë. <laughs> Oje. Oh, yeah. Ora janë 9:33 minuta. Jemi me klubin e mëxjesit në Club of Fame 104 dhe në ekranin e Club TV-së ju rrëmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Nuk e di nëse kemi një përgjigje të saktë me tingullin misterioz apo jo. Po thonë mbyllja e dherës, mm -mm. kur mbyllet makina me pult, kapselë jo. letrave. Jo. E kutia e syzeve kur mbyllet, ëh, interesante çu bën këtë. Ëh. Por ja, jo. makina shkrimi e vjetër, mm -mm. një kapselë letrave shkursej. Jo, taster, ja, ja, ja. Një tastier kompjuter. Hmmm. Atëre, e dëgjojmë edhe një herë tren dos në këtë klip. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani të emrin për të qenë fitues. Përpara se të kalojmë tek Kuici me seri sot, dua t'ju rregjoj historinë e një 36-vjeçare nga Brazili, e ka emrin Angela dhe për 8 muaj ka marrë një vendim. Ajo ka pasur një peshë trupore 82 kg dhe vendosi që të mbajë një dietë shumë të fortë, merr edhe me fizikulturë dhe ka arritur që të bjerë gojja nga pesha e saj sepse nga 82 kg ajo ka shkuar 47 kg wow! dhe ka ça muskul i barkut pa para. Çfarë mm, ndryshimi? <laughs> një ndryshim i jashtëzakonshëm dhe vetëm për 8 muaj. Altini ka pasur vullnet dhe një guzim të jashtëzakonshëm, mm, duhet të pranojë. Sepse ka një ndryshim rrënjësor. Ratikaj të farë mh, Ka hom burë pra 35 kg Por që farë i ndodhë, kjo është e martuar, është nën e dy thëmive Por në momentin që ka marrë këtu vendim për të rënd nga pesha dhe për të kryuar një trup uh, fantastik Buri e sajnë nuk e që në dakord Se? Nuk e që në dakord, thotë se më duke i më tërhejse kura jo ishte e shëndosh Duke më seksë Këshu që ka vendosur dhe ka shkuar në gjukatë duke kërkuar divorcen wow. Po s'ka që kjo do ketë mundësim të reja të mija Me këto linja Por i do tjetë që si patriakal që mësa, Me sa duket? Ose shbër par gjelosh në do shtë <laughs> dhe... Me mirë është lojsh në shpisë E drejtë, të me të vëdheon Me sëndrejtë është të rguar pak egoist Gjese si mutra mos e vritë mundin se do kështë rasë të më të, si e mundi, të mija Ta shietë si a qaj hallin farin si a... <laughs> Të pëlqeja si jo, vëll po Çfarë buret? Rregulloj direktat tash. Jo, nuk ngjelen. Do ket shanse pa. më të mira thua. Po. Në pa. atë pamje isha ka. Po, po. Okej, mirë. Jeni gati për kuicin me serim? Sot kuici me serim do të jetë i veçantë. Do të jetë i thjeshtë, jo i vështirë dhe duhet shpejtësi, është kuici i poezisë. Gjeni poetin. Unë do të lexoj një uh, strof nga një poezi dhe bëhet fjalë për poetët shqiptar. Ju duhet të më gjeni se kush është poeti. Gati? Aldina e Zuri Gjumi. Gjumtam. Falemirë, ti shkruan shumë muzikë ashtu. 0692070222, bëjeni gati numrin sepse poezia e parë është e thjesht. Në mes tuaj kam qendruar e jam duke u përvulur. Që tu hap pakës drit, natën tu a bëj dit. 0692070222, cili është poeti. Neshtë kë putem i përpak, do dëgjojmë, uajtë! pap pap pap pap pap ze më keni zgjënjur që për poezinë e parë që un lexova kanë thënë Lazgushi Jo jo kanë thënë ve çajupi mos u bë kështu të tjerë Seriozis Un mendova se Bardylia disi sigur e ka bër çajupi për shembull ja. Migjen i kam një mesazh tjetër Jo ja. kanë edhe naimi e kemi e kam Kush e ka thënë A të rështë i pari Albano, që ka thënë na imprasheri, 6, 7, në të imbaronumër, fiton 2 bileta për nësine këtës. Uuh, që farë lehtë të simi, bravo, bravo, jo, po. bravo. Normale që të dykus dhe e dite. Bëjë fjalë për poezin, fjalë dhe e qëriri, ta. Mm -hmm. Pas pak duhet kemi edhe një tjetër, nërkohë duhet duhet të rgojt një video, shumë... Ka ndodhur një inciden që është pak që shërang, bëhet fjellë për hajdutat, kur vendosin të fute në një dyqanë dhe të vjedhim Gjoja pa u vënëre dhe se qëfar mund të bëjnë një grua kur shërë që dikush po vjedhë. Yes. Kjo histori faktikish ka ndodhur në Rusi, Dhe është filmuar nga kamerat e sigurimi dhe të rgonë momentin se si një uh, djelosh të ndonë të vjedh një laptop dhe më pas shqicja që e ka vëndë re, fillon dhe re pajqë Jo, <laughs> vërtet Duke i hipur sipër dhe duke u munduar që të ambaj që a i të mos lëviz, ndërko që uh, dikush tjetër, një shqicja tjetër po mundohet uh, të lejmëroj i dikë përndim në telefon shume shqetuar Por çu më duk shumë interesante se si ajo gruaja e parë, pra shitja e parë kur kanë vënë re djaloshin duke marrë laptopin, fillon dhe e grushton me sa fuqi që ka dhe më pas t i hipën sipër me gjithë trup duke u munduar që ta mbajë dhe ai mos lëvizë më. Po çfarë <laughs> grua zonja, edhe sa ndaloi në fillim që ai e la. Ai ka rëshqitur, ka qenë një moment që ai ka rëshqitur, nuk ka mundur që të largohej me vrap sepse ishte nisur me vrap, por rëshqiti duke rënë në dyshemen e dyqanit dhe kash, ka kaç ka mjaftuar q gruaja të shpejtoi me gjithë forcën e saj ta grushtoi dhe më pas ti hipi sipër. Po lavtopën këy hop, për shkitin se ishte lart dyshemeja, me ti vajtur shitja, por kush qetë kurdëzim i jashtëzakonshëm duhet thënë bravo për shitja. Do të thiet marr me një kush ajo se nuk ka maska. Kjo është teknikë sa është teknikë e kapjes të duarve, dori është e vërtetë është si kapje policisë. Po sikur ajo më siguri ka qenë ka punuar polici. Shitës. Ëh, nda, ëh. Shumë oh, ndonë jo e... Mi gjitha të po të avështërre Shqitë që e dy të është alarmuar Nuk po disë se që po bon Mi gjitha të arriti të marri telefonin Dhe më pas të lemuroj policin <laughs> Por duhet thëm bravo për këto dy zonja Që arritën të mbajnë uh, Në në frej hajdot... një hajdut Një djall të rin I lum. Një hajdut një strec Ja, Bravo i Tani unë e di që ju nuk e niron ende dakord për një fjalë Por nuk e di nëse kemi fitues për tingullin misterios për para se të bëjmë sharadion Ndërsa në një moment tjetër Po, Florenci iri më pastaj, thot e që kama. është hapja qadrës Bravo U, e sakt E sakt Ja, pra, e t'i gjoj Si që më t'hapjë një qadrë, pra mm -hmm. 3-0-2 më barë numëri dhe fiton një dhurat nga elektronik line Bravo, Florenci mm -hmm. Oke, okay, jeni gati për një po zi të dytë Jemi gati, iri 06-29-27-22-22 Dërganë mesajet uaja Kafshat që s'ka përdihet Ashtë orë vlam jerimi Kafshat që të mbet në fyt Edhe të zotë rishtimi Kërshet fytyrat të zbeta Dhe sytë jeshilta Që të shikojnë si hije Dhe shtrin duart e mpita Dhe ashtu të shtrime Mbra pate e mbesin Të tanë jetën e vetë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 Magic everywhere Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sun Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Ora shënën tete 29 dë në minuta Jënë me klubin e mëgjesi në Club FM 100.4 Dhe në ekranin e Club TV Se ju rëmjë ditë sa më të bukur Nërko Altimit dhe Lori Kërën rënda kortë Për një fjallë, unë, Zaholda, duhet të zbulojmë se cilën fjallët të ka menduar. Jemi gati për... Sharadjo! Po, <laughs> <laughs> në pa një bajzë se... Momenti po e zistë pak më vëngë. Pak më vëngë, po edhe mm. njerë, jemi gati për... Sharadjo! Sharadjo! Loja që vendos dhjendë kundur bajzave, në kërkim të një fjallë të vetëme. Mm. Jepi një bajzë. Atërë, fjallës që ju keni menduar është sendë? I... I... Au, çetu fillon. Më pëlqenë mëmë. Dyshimi që keni gjithmonë. Teknikisht, teknikisht send mund të quhet, nuk e di. Po send. Është një gjë që hahet kjo? Jo, jo hahet. Preket. Preket po. Preket. Është i madh apo i vogël? Varet irin, ka dha të mdhën, ka dha të vegjël. Është një send apo një teknikisht send që është i vogël dhe rritet, ka proces rritje? Jo, jo. Jo, është sipas sipas sipas asaj që çet bie kur i thon. Sipas sa që s'bie. Varet nga materiali. Vishet, vishet? Vishet, po, vishet. edhe sipas trupit. Okej. Okay. E veshin është, vajzat apo djemt? Edhe djemt edhe vajzat. Do me kë? Do me kë, kë, kë, kë, kë, kë, kë? E veshë brendshme. E vesh brendshme. Jo, jo. S'është e brendshme. Do tham vishet, nuk tham okay, e kë. Po vishet brenda kanë, vishet kanë aty. Jo, jo, jo. Jo, është diçka që kur e vesh ti për shembull unë e shoh. Po. Liris, ai ke veshja? Ai do e vlerëson biles, thua për shembull. Jo, unë nuk e kam veshur. Po fillon me k apo jo? Jo, jo. Jo, nuk është një komi vlerëson thotë, e vlerëson. E vlerëson, është e bukur, është e bukur është. Po një veshje jashtë më pra i bie. Një veshje jashtë. Jo nga jashtë, do të thënë nuk mund ta veshësh edhe këtu në vendin tënd. O, tani tani mos e diskutoj. Do të thashë, po ieri, do të thënë këtë mund ta veshësh, edhe jashtë, edhe brenda. Se dhe jashtë dhe brenda. Edhe për jashtëmin, domethënë mund ta veshësh edhe në Ba, është e vërtet. Po, ka të drejtë. Mund të veshësh edhe diçka tjetër si për në këtë kontekst. Po, ma kur vesh zhupin quhet e brendshme, kur i vesh zhupën e jashtëm. Më ngatërrohet. Po është veshje, është veshje e ri, përshëndor. Është veshje, është veshje. Komplet trupi apo vetëm një pjesë të tij? As nga mesi i lart, nga mesi i poshtë, nuk mund të shëjo, jo, jo, nga mesi i fundi më lart. Një sekond, vihet në dimër apo në ver, më shumë? Mund ta veshësh i ri. Ka të veshin në të në dimër dhe në verë. Fillon thjesht me b, me b. Me b. Çfarë? Një b. <laughs> një bë. blu. Bluzë jo. Ja. Jo, ja? ja, ndoqi blu. Por mund ta veshësh dhe në verë dhe në dimër. Atë gjeks meqë. Sepse po ka tholli, ka këmishë edhe trasha, ka edhe bluzë trasha. Ashtu është. Është për shembull bluzën ti e veshëm verë dhe, dhe dimër. Oh. Po ka mm -hmm. bluzë verë <laughs> me dimër të shkurtra apo më më të gjata? Ka edhe më të shkurtra, kjo është gjithë e bukur. Mund të era <laughs> ty ka shë? Ju, ndonjërin preneska veshur sot, diçka të tillë? Tash kemi do të, po ta tham. G g g është një g. Çfarë është g-ja? G. Ësakt. G g g. Bravo, bravo, bravo, bravo. Sa të po me ndojë, a po ka nuk japin dihma, e që vo... pash gënë në lërit Se më vijen të athem tani, gënë në lërit Golf pra golf E ka në gjetur? Ja Ja, e përse e thë Ta një e pashis Bravo, <camish> dy bileta për allëtën, do të të të sinë e plexi Ndërkohë, e ka në gjetur poezin që unë dhe të <laughs> <laughs> <samur> <suspiro> <samur> <laughs> <laughs> po un va pak më pari Po, ishte nga Mijeni, ishte Bravo <destro> Qështë e ka gjithër? është genti 134 i baronumëri Do të atëshojmë këtë fundjavë të këtë me gjikëfarë Oke, okay, unë kam gati një tjeder dhe më pas lërgojme Për të zonë në radhën i sidës me lajmet Jemi gati? Gati është të thjesht në dajnë zitoni 069 27 222 Këtus do jem Do jem lërguar Në toki tretur si të tjerët Në kafenen e preferuar Nuk do më shohin kamarjerët 0, 6, 19, 20, 7, 12, 2, 2, dërgonë me sa gjithuaja pa haruar të shkanit e emrin për qëmë fituas. nisur pjesën e 3 të klubit të mëngjesit për këtë të njëjtë datës 11 një shkurt ora shënon 9:07 minuta në një orë mënica më të bukur dhe të mbarë ndërkohë ta kemi një fitues në lidhje me sharadion e çunave? Po, i jap. Mhm, kush e ka gjetur? Es Nadja 089 timbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Nadja, ndërkohë ne emigate për qësimin e sharadios, unë uh, do të kemi rënë dakord. Po, kan thënë edhe për drituroa Gollin. Po, e saktë, bravo E shtar mailin nga Tirana, 035 si mbaro numri dhe do të qem të ekmej Gjikfor në fund janë Bravo, bravo, pas pak do të kemi edhe një poezit tjetër, por fillim ishtë kësimin e shtar adios Ok Jebi lori pari Haet Jo, nuk është mirë Êshtë vekër puni jeri Për disa hmm, Për disa mund për Jo ta mam vekër vekër, se okay. do nga trone Jo, me ndoha mësë mm. është pjesaj parukjerës Për dore të për puni pje Po, për është domethën pun për në përditshmëri apo është pa? për specifike për përditshmëri? Po, për përditshmëri. Në, kemi me veten sa? Me shumicë. Donjëri nga ne? Me shumicë bashkë, gjithë bashkë. Me shumicë. Po. Deslori? Ëh, është lori. është njëtë që bashk punon me letrën. Jo, jo. Është vekë. Por është pjesë përbërëse e sendeve të tëra. Ka municieri, sto. Pjesë përbërëse e yeri kur thua është domethën futet ja. tek ato sendet ja. e kancelarisë. Bjeve. në kancelari? Në frieri? Jo, nuk do thosha. Ndoshta ka atje. Ësh veshin. Ta marrësh. Jo veshja. Mm -hmm. Vihet vihet në në, në kok? Jo. <laughs> Domethënë ndërmjetson. Deri sot nuk kam parë, mund dalin ndonjë çudi që mund bëhet të bëhet diçka edhe me këto. Po. Vihen në vesh? Jo, jo. Nuk janë vath. Nuk janë kufje. Kufjet. kufjet, jo. Fillon me më ieri? Jo, çfarë jo. mm -mm. është më ieri? Mausi. Ëh. Është pjesë e kompjuterit? Oh, ka, po, computer. edhe kompjuteri ka të tilla. Fillon me E. Ja, jo. ne kemi para syve dhe është ekrani i kompjuterit. Jo, Opa, nuk jo, jo. I tila, pa jo që është ekrani. Edhe kompjuteri ka të tilla thaj. Pa? Është pjesë e brendshme për shume të kompjuterit? Jo, jo, e jashme. Është pjesë e jashtë. Edhe nga brenda mund të ketë në një të tjetrën. Dallon me S. Ëh. Çfarë është S-ja? Po ftoza këtë sustat që mund të jetë. <laughs> ja, ja. <laughs> jo, jo. Ja, është pjesë e jashtme. Fillon me B, fillon me B. Me B fillon, brawa. D dhe kompjuteri ka të tilla Lori. E qartë, me qartë. D. D gjerma e dytë. Boom, boom, brawa, brawa, brawa. Bo bo bo bo. E gëdja Lori sot. Brawa Lori. Brawa, brawa. Kjo është e madhe kjo. 0-6-29 27-10 22-2-tik e para syve Të gjithë në E dhonë, dhe Olta, dhe Altini Kemi shumë të tila E vërtat Mirë, fituesi të kemi dhonë Olta Nuk kemi asë një pa dhonë A donë i ty Theme dhe një poezit tjetër? E dhume poezit E dhune dhe një Para se të lërgojme Hajt Po lëri apsisht hmm? Në fut pak në gjendit Ja lëri apsisht Suspans Altini mos qaj Ti ka cigara lorica na dogje. Kako, çu shihemi. Dhe ndiej si të haroj u ngadal. Uh, si vdeste ku kujtimi yt, si vdesin flokët dhe gjithçka. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për që Dërko, hulta? të qenë po fitues. Në Golda, çfarë po ndodh? Dërgoj që nesër në bashpunim me lotarinë kombëtare do mm -hmm. kemi shumë shumë surpriza për ju. Jo. Dhe kjo vjen me rastin e Shën Valentinis, po, jo vetëm gjatt klubit të mësuesit, por edhe gjatt makinë me dy timon, me Kelin dhe me Edin, por dua t'ju të rregoj dy gjëra shumë të rëndësishme, vetëm sot do e zgullojm këto të dyja, ndërkohë që nesër do të kemi shumë surpriza dhe dhurata për ju. Gjëja më e rëndësishme është që ju duhet të jeni mbi 18 vjeç dhe secili prej jush të paktën duhet të ketë një bilet gërvıçëse zemra me fat. Mos haroni nesër për gjatt klubit të mësuesit dhe makinë me dy timon, surpriza për ju nga dhe, lotaria. Do thoya që kuletat i gjeni në të gjitha pikat e shitjes së lotarisë komtara. Falemnderi Tolte. Dëgjoj muzik në këtë moment. I was born to understand I go home now I play alone I play on my own as vibe Hey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 It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mm -hmm. Atëherë ne dëgjuam pak më parë edhe këngën e Ditas, si ishte Sija me live. Kush është i parë apo e para Olga? Shi ka dërguar mesazhin. Është është, është, është Monika. Gjaja, jam ti mbaro numrin dhe do fitoj dy bileta mm -hmm. për teatr, shfaqja është Trimotrat, teatri Komunar. Bravo, Monika. Bravo. Po është në radion ton? Ku s'e ka gjetur? Sha radio ishte fjala buton. Po, është Marin Marineo. Marinell, Marineo. Marinell. Uh, Marinell Lanaj. Bravo. Lënd 3-0 e baro numri do ta çojmë tek Magic 4 në fundjavë. Okej, okay, ndërkohë kishim edhe një poezi. E kanë gjetur që është nga Ismail Kadare. Bravo. Dhe e ka gjetur. E ka gjetur, e ka gjetur. E ka gjetur, kush? e ka gjetur, <laughs> gjetur, gjetur Shenja. Kush? Shemja. Bravo. Dy bileta për Mozart. Okej. Tan i surpriz për ju kam një sharad, më falni, anagram. <laughs> Ole. <laughs> kam anagramën e dytë për ju. Jeni gati? Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe anagrama e dytë për sot është i bota tunik, tuniki tuniki. Tuniki, kam, kam besim që loria gjën këtë. Kam besim edhe on. I bota Tuniki. I B O T A T U N I K I. Mbaj vakt. I bota Tuniki. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja, detyra juaj është të vendosni në rendin e duhur gërmat për zbuluar se cila është fjala që fshihet. Për çfarë luaj? Dorata do jetë 1 orë nga Premium Voices. Faleminderit, Olta. Ju jo shumë e mirë si gjithmonë. Faleminderit, Jeri. I djeri. Bota Tuniki. Kujdes. I Bota Tuniki. Mirë. Meqë jemi tek sektori i lërojrave, po ju them të lexojmë edhe një tjetër poezi ose një pasazh nga poezia. Unë jam gati. Vetëm Altin të lutem përmbau këtë herë se herën e kaluar u shkrehën vaj. Punsemiri <laughs> na lër prapë <laughs> guri kokos. Lëri koh, kohos, shumë e bukur. Poezia e Radës nga Aldin Sulaj. Më në fund, sel. Ma dozi. Turb, turb dhe mëkate. Për jetën e turbuar, se kur m'ndal o gjenerat që vuan rrugës ndonjë nat, m'mer për të dënuar dhe me një zë që vret. Nga hera më pyet, ku linda o i ri, o jetë, linda në shkreti. 06-19-27-22-2, dërgonë me sa shgjëtuaja, paruar të, të pa shkuanit e dë emrin, për që në fituash... Këtu vërdet lëri koko hosev. <susur> e mëriton të. Qëmarë du të gjojë, Maltim, për që e cimë të ndë shpirtërora, a i menit? E... Uh. God, Jamie, I'm so tired. Me chese. Don't be so shy. <laughs> Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are alright. Just lay down to my side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 the sweet of your skin take of your clothes.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 Ma dhjetën <laughs> Si vazhdo nëllë ta? Me shenisë si të siglojt Unë duhet të rejshinë, ma të jaka përvejshinë Përvejshinë, mm -hmm. putë ma të seran në lutë Unë duhet të në kamër Unë duhet të regoj historinë e dy motrave Në fakt janë murgesha gjithë të dyja Njëra e ka e mërinë Kate Dhe tjetra e ka e mërinë Darcy Kate është ajo që është pak më uh, E madhe në mosh Darcy është më e reja në mosh Jetojnë të dyja në Kaliforninë Por ndajnë edhe të njëtim pasion, dhe pasioni që kanë këto dy motra, pa. kultivimi i marijuanës. Wow! Ua, sa minë! Ua, <laughs> që far pasioni? Po, na jetë në një adresi. <laughs> Ato wow. jetojnë në Kaliforni, si <laughs> dhe të dy e bashkë kultivojnë marijuanë për të prodhuar i lache që lehtësojnë zimbjet. Kështë mm -hmm. që të tëllëni, nuk është... Ashtu mm. thuhet zakonisht Por nuk dihet uh, Destinacioni për fundimtar Edhe psa to janë të vedishme Se aktiviteti që bojnë është i pale ju e shumë oh, Me gjithë dhe të, oh, të vazhdojnë uh, mm, Nuk e ka pënguar kjo gjë As një rënë as tjetrën Sepse vazhdojnë prodhimin e këtyre lëndve Në mjedisime tyre privat Faktikish Para 6 muajsh kanë hapur dhe një faqe zyrtare online ku ato janë bërë shumë të njohura pasi e shesin aty. E shesin Lianun. Nuk e di lir apo shtren, por e shesin në faqen. E shesin nëpërmjet internetit. Kanid Zanieri në një, një faqe ndonjë kështu. Në adresë në numër telefonish. Po mund t'i gjejmë, si gjejmë, mund t'i gjejmë Artin nëpërmjet emrave të tyre dhe adresës në Kaliforni. Dhe qëllimi kryesor i tyre është lehtësimi i zhimbjeve, kështu që Nuk ka ndërmend që ta mbyllin aktivitetin që kanë marrë përsipër ta bëjnë. Ta vazhdoj. Kam një dhimbje barku, mm. domoshem pa më këto doza. Mi, nuk e di, Altini, sa këshillohet në këtë rastin. Si është? Çfarë okay, <laughs> thon këto motra? Çfarë thon këto motra? Olda, un them që mundi kontaktosh on-line. Na komunikimi i fund chicisha un me këto nuk dhimbja e barkut nuk futej. Nuk futej, nuk, nuk, fute, nuk përfshihet. O çfarë përfshihet, çfarë lloj dhimbjesh e keni? Migren <laughs> <laughs> kur të lejë dashura, si dashuria. <laughs> kur janë depresion. Nëse domethënë rasti realiteti është i dhimbshëm dhe ti nuk do të jesh pjesë e tij, fare mirë, duhet të jini i laçëcus, <njilat>, është. <laughs> kokër, në kokë, <laughs> në kokrash i tej? Në çfarë? Po re, jo, më është ajo që ti mendoje. Aha. <laughs> uh -huh. Poleri, atëherë mund të ndërtosh një realitet tjetër. Uh, po ta pi, po ta pi në formë çaj. Olta, këshillohet, nëse nëse për shembull fëmia është i bezdisëm, po, kushelot? Kushelot? <gjohet> një çaj dhe është një gjungë <gjohet> i rahatshëm i çet. Edhe ti bjerë rahat. Del me shoqet. Interesant. Mm. <gjohet> Pastaj Olta është këna mbi tavolina, kshu e ka jo kënga. Jo, është më bukur ajo me gjeneratën ajo. Kush? ajë hybre natyre jo jo jo Lori nuk e dion se ça gjenerata është. Ti ke fjalimin për... për... mm, aha, për... ti ke për advisor. E, po po. Për... Ky shëf shumë televizor. Jo, më shumë shumë dor dietë speciale. <laughs> <laughs> speciale, impulsë. Ti ajo çu nuk e di ku fleku zgjohesh, <laughs> po rri rahat tani. Oo, ndonjëherë nuk di as <laughs> vetë se ç'shtot. Kjo është më e bukur. Apo jo Lori. Vëndomos po, anëjkim shumë se kanë frikë. Do dhe... tani ke një hap, ke një hap <laughs> po që na vjen fjet... me të njëjtat rroba në në punë. Nuk e di çfarë ndodh me ty. Një hap me të njëjtat rroba. Ka fjet duke montuar djali ojë tani. Si do që duke montuar. Edhe çuditrisht, domethën mm. ka të parë aty, ishte <laughs> studio montazhi. <cool>? Studia. Edhe ti ke parë njerëz të rëndësishëm deri. A do aty do me dalë bus. <laughs> Kjo është bukuraja e kësaj jete, ëh, që isha gjithë. Eca dy apo kur shaf punë, skelebeu. Oh, po o me emailin me Tuties, me emailt Germanit. Jam to statut. Tandoj një këshill ndonjëri prej tyre. Jam përshëndetis. Vetëm përshëndetje. A të mbajsh? Pa edhe Wilsonin. Për më tepër. Në një moment. -një. Po. Po ai çfarë thalori? Wilsoni. Ha. Oh. Se di, Wilsoni s'e mbaj mend sa shumë. Ai foli anglisht. Pra do të kujtoj që që më elim kërkoj çakmak. Ëhë. Uh -huh. Ja dhe apo apo poze kur i u them sa i punen sikur te veti i tri do t'u diçem olta kemi ndonj fituese elom lori e hat me këtë ruani qetësinë vlezër dhe monta ruani qetësinë dhe mendjen është shumë e rëndësishme bravo zotnament e kokës olta kemi fitues në lidhje me poezin Po, pa tjetër që kemi është Sara dhe ka thëmë Petro Marko Bravo, bravo 8-8-5 i mbaro numërë të citonë 2 bileta për në teatër, shfa që është 3 motrat Njeri mos në nga në shluptutin Si? Nuk të më? Jo, jo Altini është burkesh nga gjëndjes përserore Jo së si kjetosëm shumë nga i gjëndje Mirë, me që ti ma kërkove me kajqë delikates, nuk po bëjmë, Altini E lë me kajqë Mirë, shku putem i përpak muzikë, qëfar do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 You used to have it all but now's I couldn't call to so hold for the applause oh oh can oh, oh, wave out to the ground. again but the band plays on so now we crying crying so let the veil better fall down down no heroes feeling someone to claim while we we'll did built stage and the thrill the thrill is gone our debut was a masterpiece all aligned we were at so perfectly but the show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 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, aj, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Të flesh gjumë me kokën e lagur është një veprim që nuk është shillohet të bëhet pasi ka njësër problemesh për të cilat ju duhet të jeni në djeni, ja përse nuk duhet të flemë me kokën lagur. Dihmoj në përhapin e baktereve apo kërpudhave. Nën kresa është vendi ideal ku mund të rritet një gamë i gjerë mikrobesh, bakteresh, kërpudhash mikro e të tjerë. Këto mikroorganizma ushien nga lëkura e vdekur e kokës dhe shumohen në kohë shumë të shpejtë. Shkakton dhimbje koke, temperatura e trupit ulet deri në temperaturën e dhomës në fazat e para të gjumit. Kjo gjë mund të shkaktojë të ftohtura dhe dhimbje të nda koke të nesërmen. Dëmtohen flokët. Flokët e lagur janë më të brishtë flokët e thatë. Nëse flini me flokë të lagur, ato mund të krijojnë maja të dyfishta dhe mund të këputen sepse fërkohen me nën kresën. This is Club FM 100.4. Orash në 9.37 minuta, jene me klubin e mgjesit, në klab e fem i ishin pikatër dhe në ekranin e klab të vëzë. Blendi, më dëgjonë? Yes, si, mirë mgjesit jo, edhe njëherë, edhe në të gjemë shumë mirë, si e ti? Në të gjemë lori në që pa rukës nangësja, lori në uh -huh. shumë, lori pas nga unë bërkot për ratë, si në bërkot e goja. Po pra, e vërtet është? Duhet, Duhet mungosh më shpesh, që <gjë> <kjo> të zbulojnë <gjë> talentet. Haide Lori, haide, Lori. Fantastik fare. O, do bëjmë një mision bash. Nafe. <laughs> vetëm ju të dy apo do jemi të gjithë? Tanisë uh, Olta po dhe, qan në këtë moment. Lori dhe Blendi pas 12 natës. Do të quhet Loli, Loli dhe Blendi. Do <laughs> të përgjithë juve, të gjithë juve do jeni jeni të ftuar për si dëgjues. <laughs> Mirë, faleminderit. Dakor. Në atë orë në fakt flam, po s'ka që do ju dëgjojmë. Olta do bëjë një sakrificë të madhe, nuk do fler. Po. Le të bëhet fare Olta. Do mundohem. Le të përmbushurta në njëjtën natës deri nga ora 3. <laughs> Orari i preferuar. Po mirë, gjumin e parë po e bëj un, pastaj zgjohem prapë. Po, pastaj duhet të çohesh shpejt se do bëjmë ndër misione mëngjesi si zakonisht, se këtë po, nuk do ta lëm. Kemi klubin në 17:00 edhe Unë nuk do fle më fare. Ah, ashtu bravo. Se do ti un kam 2 vjet që s'fle. Ti çesh. Po ti e poan si shkoi programi sot? Mirë. Ti s'çkoj ditë sot. Dita s'ka filluar akoma për mua. Akoma. Kër, ditele, po, për, kër, ti merresh me vrap, shijon natyrën, kështu që, vrap, që natura, ka filluar dhe po, për ty. Po, në çfarë mënyre? Në çfarë mënyre? Mm. Vrarnë, dhe vete, se thash, po vrapën sot. E marr atletën e vetes e thash kush e di po më del në një mond si për për vrap, po nuk u bë gjë, se qe është shumë shi, qe është shumë shi. Tani, ç'do të shohëm nesër? -hmm. Po, në klubin e mëjtesit, përveç se muzikën e zgjidhni ju etj etj etj, do kemi edhe një gjë me Tarë ndo luajm nesër. Po po, patjetër. Loj zemrash apo jo Olta? Po po, faleminderit, faleminderit. Si faleminderit thonë. Oh. <skrisa> faleminderit për mundsinë që po na jep. Po, po, po faleminderit. Faleminderit edhe ty që më falendërove. Po kot nuk quhet zemra, um. <skrisa> <skrisa> <si qyot> <skrisa> <skrisa> zemra me fat mi Olta. Faleminderit që nesër do më jap zemrën. Olta si quhet loja? Zemra me fat. Ase nuk të dëgjoj mirë zemra me zemra fa me fat. Një vrim në zemër. Po, një vrim në zemër. Zemra me fat. <Hyper>. <sGive> <laughs> zemra dhe fat, ok, por nësër ne, dohë dhe në qarë kanë mundësi përfituar të gjua si të nësër Dohe zbulojmë nësër blendik të pjesë, se do ketë shumë jo, dhurata Dohe do a thjesht që të njallja kuriositet, a ke përësush mm -hmm. që, që me zi të presin, 21 orë, etyre, etyre Po gjithës e si, shansi e shumë i mazë nësër që të fitoni dhurata në klubin e njësit bashkë me do të ainkoptare Dobe mjë dojë që që që vetë zemra me fat E vërtet Ok Ok Bogardia, dalë <laughs> deri. Falini, ç'a bëna ti? Sega si Maltinë. Maltinë? Mirë, mirë, jam duke. Po kujdeset për zemrën Daltini so? që ta ket në formë mesër. <laughs> po. Po, po e mban po, grotë. Po, Bëj gimnastik zemra. <laughs> na na mungon uh, mirë krajota kolegët. E ke, nuk do e prek derisa të vizdhenës. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dhe dhe mos e laj, dizon? Jo, jo, fare. Jo, po. Oh, <bo, bo. laughs> oh mami. Blendi më shua një kuriozitet. Ai gjete po. anagramën apo jo? Jo zemra, apo kemi nese ato ne zemrën. Çfarë është kjo? Republika, Republika. Pa. Po. Ja kjo fjalë më. Je që ja do djesh këtë tjetrën? Kemi edhe një tjetër aktive. A juve ja pas keni fut, ja pas keni më pa, pa, pa, si të anën? Ne thon drejtën si bëj Oltës, dënjë për orën e 3. Ka ndryshuar cikahun e misionit që kur i ke ti, po prapë nuk kemi dalë shumë. Po. E ha, ma tregonin pak, se çfarë është dita? E dyta është I Bota Tuniki. I Bota Tuniki. Pa. Dhe çuditërisht, çuditërisht të... Lori e ka gjetur me her, një më një herë, Mohabiti. I Bota Tuniki. Sigur kishte fituar lotarinë. Un jam, jam perfundimisht zero për anagrama. I Bota Tuniki. tuniki. Li, Bravo. Ju duket se shumë i mëndoj njerëzit. Ëh, është ikan. Çi kimi kimi ka kjo jo? Mm. Nuk, nuk e lart, nuk, nuk e lart. Provo prap. Jo, nuk ta themi dot tani. E, e kanë gjetur Roland, ndërkohë. Nëse kemi një fitues, Alberto. do t'i japim një ndim. Tja themi tim... se Atëri Blendi fillon fillon me A. I bota Tuniki fillon me A. Ajo ajo është shumë. Nuk e, jo, jo. Antibiotiku. Bravo. Ndiesh, ndiesh më i çetani. Ne ne nisemi nga rrethana personale. Po right. oh, bra. Ciao. Jan ca ilaçi çu Doraltini. Dit dit bukur andaj. Hajde shër. Kalosh mirë, mirupafshin. Mjër, ciao, ciao. Hajmër të marrsh mirupafsh. Hajmër të marrsh. Puç puç. Atëre Olta kusht e ka gjetur. E, e ka gjetur Ta Olanti dhe fiton një or nga Primemmochis 962 i baro numri. Ta Olanti nukoi një or dhe e mori. Bravo.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 show lesh vendi punës, më i kërkuari në hoteleri, recepsioni. Ne ju japim mundësinë të bëheni i shkëlqyer. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojmë profesionistë. 068 204000. Kurkroas Belino bëhet pjesë e jetëson Unë jam Aldo dhe Belinon e marrë me vete edhe në zyrë Unë jam Toni, bashkë me Librat në qandë vëndosë gjithmonjë e Belino Unë jam Elona dhe të kësa digjoj muzikë, shioj një Belino Të gjithë përzjedin kruasan në Belinon, sepse Belino është pjesë e pandash me jetëson Se Belino është kruasan të jon Nuk e kini marrë veshtë të ren? Mën të marrim karburant të më lirë dheri në 5 lekë për litrë në të gjithë të rejetin në stacionave g të këshën antari Galt Club. Bëhë pjesë Galt Club dhe përfitohë ullje dhe i në 5 lek për shdo liter karburant. Fjesht, sepse i antari Galt Club. Galt Club, ku paguan më pak. Aplikoni tani në shdo stacion Galt në Shqipëri. I'm trying to make this a mess We're trying to run in the dark We're making up and need it cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing's sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotion on me. I see that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 Nights are made of kiss and makeup, it's on the edge of emotion, oh yeah. 695-10 minuta, jenë me klubin e mëgjesit, në klab FM 10.4 dhe në ekranin në klab të fësë, një tripi që diqëm. Kjo duhet lezojt disa mesajje në lidhë me temën që ne kemi diskutuar sot, që farë ju bëm të lumëtur, anë në ka shkojtur, thot, jam e lumëtur sepse në dihem e lirë në kuptimin e plot të fjallës, më përqenë ditë tila me erë, të lëviz në përqytetë, dy gjëjë radio dhe reflektojë për gjithë shkaj që pëndo thër e thmeja. Faleminderit Ana. Ndërkohë Enilda thot fëmijët të lumturojnë, po ajsa të shetsojn, por ja që lumturi më të madhe nuk ka. Eri thot mirë ngjesh, mirë ngjesh Eri. Një miqsi e re, shumë e bukur dhe kam disa ditë që jam regjistruar në kolegj deri në 15 qershor. M duhet të mësoj shumë mirë anglisht se ndoshta studioj këtu dhe duhet të jap provim thot, por janë shumë interesante bisedat në klas. Dje kishim për të bërë një intervistë. Ju përshëndes shumë shumë shumë. Turem sukses e erë. Uh, Olta ishte një mesazh special për ty e dashur. Pamë lezoni. Jepi, jepi lejoja mesazhin special Olta's, Zanini do më mm, vini një mesazh special për Olta. Është Olta që thot familja ime ju përshëndes, por në veçantë Olta. Që, që është momenti ta përshëndetje. Saluton totën. E dua shpawsë mirë. Kita dhe Roberti, puç-puç. <laughs> Ndërkohë Romeo thot vajza ime, zëri, buzqeshja, shikimi, b ulbëzimet e saj dhe një miqësi e rrallë. Uh, tjetër shpër nuk kam detzuar Momenti kër zjojsh dhe ndijesh gjallë Thot e Rioni Gerda thot shiu E lunturon sot Albano thot sot Fitovaj njënga lojra të kju Falim derit E pra u ah. ta ke bërë dedikë tjetër të luntur sot Bravo Interesante Mierë, këto pra ishin mesaje Ndurko fiturës ti të kemi zonë të gjitha? Po, po Skemi uh, i dham, po Skemi ma E dhe anagramën e du të dham? Po, po, po Okej okay. Pas pak mbaheni me Clubefem sepse vjen orgesa me music box. Ne ju urojm një ditë sa më të bukur. Ju falenderojmë përzemërsisht. Kalofshi sa më mirë. Ju njoftoj edhe një herë që nesër së bashku me lotarinë kombëtare do kemi shumë surprize. Është vërtet dhe shumë Centroni shumë një. fitues. Ju do të jeni me fat nesër. Vetëm me lotarinë kombëtare Clubefem gjithashtu. Altini fjala e fundit për ty? Ëh, një top letre nga ty njëri. Një. <laughs> oh, e harroj gjithmonë faktin se ju ta thyej, po. Po, Altinje Përdorni antibiotik <laughs> Lori Veto me rekomandimin e mjeku Bravo, Ulta Lori uh, Antibiotik Edo okay. e ti mo Po, po Po, se s'a Me mirë Kopios Se s'a t'ilatës Më vëtove fare, Lori <laughs> Më vëpafshim Këllufse si bukur <laughs> O, në <jeli. laughs> oh, <Këgam> të minuta O, në të minuta O, në të kam Të kam të më vërë Në të bukur gjuhaj O, <laughs> në të kam të më vërë Mir pafshi. Çao. So we are astray. There's nothing else to do.